Det här är en fråga om väldigt, eh, egentligen både avancerade brott men också brott med ett högt straffvärde och därför är det viktigt att, att när en sån här sak händer också går att utreda och nu har vi dessutom fått en dom på detta. Hej och välkomna till ett extra avsnitt av Petri Krim. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Ja, idag så dömdes alltså den 32-åriga kvinnan som varit anställd på attunda tingsrätt till fängelse i ett år och nio månader. Hon döms bland annat för grovt brott mot tystnadsplikten och grovt dataintrång efter att ha lämnat hemlig information till en gängkriminell. Hon frias på två punkter. Och vi har ju berättat om det här fallet tidigare i avsnittet domstolskvinnan och läckan till gänget på Malmvägen. Och vi kallar den 32-åriga kvinnan för Gisem. Enligt åklagaren Per Nikol som du hörde här i början så har Gisems motiv att lämna ut uppgifter varit att hon var intresserad av en gäng kille som vi kallar för Elmin. Gisem har själv sagt att hon var intresserad och hoppades på en relation med Elmin. Men hon har också sagt att Elmin hotat henne att lämna ut information. Och vi ska strax gå in närmare på själva domen men först en kort sammanfattning. För det hela börjar med att polisen i Sollentuna märker att de kriminella i området ändrar beteende. Så här berättade lokalpolisområdeschefen i Sollentuna Stefan Kärnan. Om vi säger att man säljer narkotika, ja men då slutade man sälja narkotika. Man hade väldigt mycket kriminella kontakter, ja men då slutar man ha sina kriminella kontakter. Man var väldigt mycket ute och syntes i den här miljön, det, ja men då drog man sig undan. Och det, det här såg vi vet, vid några tillfällen under, under våren som gjorde att ja, men det, här, det här kändes konstigt. Ja, polisen började alltså misstänka att det fanns en läcka till det kriminella Thurebergs nätverket. Spåren börjar leda mot attunda tingsrätt för informationen som verkar sippra ut är nämligen det hemligaste av hemligt. Tingsrättens beslut om vilka personer polisen ska få telefonavlyssna. och sånt finns bara i pappersform inlåst i en pär med ett skåp i tingsrätten. Den 30 augusti i år händer något avgörande. Polisen spanar på ett antal personer från Thurebergs nätverket när de ses i Malmparken i Sollentuna. Och plötsligt dyker Elmin upp, alltså killen som Gisem är intresserad av. Han går fram till de andra och visar upp sin mobil för dem och de verkar mycket intresserade av den här telefonen. Och just den dagen så har tingsrätten fattat beslut om att polisen ska få telefonavlyssna en av killarna i parken. Och just den dagen så har Gisem haft hand om telefonavlyssningsbesluten. Och åklagaren menar alltså att hon lämnat ut information om det och att det varit det som Elmin visade upp på sin telefon för de andra. Gisens försvarsadvokat Johan Eriksson har invänt mot att bevisen är alldeles för svaga. Att man till exempel inte kan se vad det är på telefonen som han visar för de andra. Och i sin dom idag så skriver domstolen att man håller med att bevisen för att hon ska ha läckt just de uppgifterna just den dagen var för sig är svaga. Men att bevisen tillsammans blir starka och att det är därför är ställt utom rimligt tvivel att hon lämnat ut de här uppgifterna. Exakt all information som Gisen misstänks ha läckt, det känner vi inte till. Mycket i det här målet har nämligen varit omgärdat av sekretess. Men det vi har kunnat se är att hon genom Snapchat bland annat skickat beslut om telefonavlyssning mot en person i Thurebergs nätverket. Och en hemlig bilaga gällande en häktning. Och det döms hon för. Ja, enligt domen så har hon fotat de här dokumenten med sin telefon och skickat dem till killen som vi kallar för Elmin. Och bilderna har inte raderats från hennes Snapchat och därför har man ju kunnat då hitta dem i hennes telefon. Gisen var också åtalad för grovt dataintrång. Åklagaren menar att Elmin vid två tillfällen fått surfa på hennes jobbdator när hon jobbat hemma och då varit inne i domstolens system. Enligt åklagaren har han då kunnat ta del av hemliga handlingar och Gisen döms för ett av de här fallen. Men när det gäller det andra så frias hon i brist på bevis. Och hon frias också för brott mot tystnadsplikten under mars månad och åklagaren menar att hon vid 13 tillfällen ska ha tagit del av sekretessbelagda handlingar. Tingsrätten tycker inte att det finns bevisning för att hon ska ha skickat de här handlingarna vidare. Straffet blir ett år och nio månaders fängelse. I domen skriver tingsrätten att de har vägt in att brotten i vissa fall har försvårat för polisen att utreda grov brottslighet. Enligt tingsrätten är det samlade straffvärdet egentligen över två år. Men rätten skriver också att man har tagit hänsyn till att Gisen blir av med jobbet tillsammans med domen. Och faktum är ju att Gisen redan har sagt upp sig. Och det här är faktiskt första gången som någon döms för grovt brott mot tystnadsplikten. Den brottsrubriceringen infördes den första augusti i år och ger fängelse på mellan sex månader och fyra år. Och den infördes just för att motverka läckor till kriminella. Åklagaren Per Nickols vid Särskilda åklagarkammaren har beskrivit den här typen av brott som systemhotande. Och han säger så här om domen. Jag kan konstatera att tingsrätten ju i huvudsak har bifallit eh, mitt åtal och eh, att man dömer den här kvinnan för eh, både brott mot tystnadsplikt i flera fall, för dataintrång, för grovt brott mot tystnadsplikt men även för grovt dem. Och det här är ju väldigt allvarliga gärningar som hon döms för. Eh, och jag måste säga att domen förefaller väldigt välskriven, och den analyserar varje händelse som jag lagt henne till last på ett detaljerat sätt. Per Nikols hade yrkat på två års fängelse och säger att han ännu inte har bestämt om han ska överklaga domen. Gisens advokat Johan Eriksson har inte gått att nå idag men under rättegången ifrågasatte han bevisningen och Gisem har nekat till de flesta av brotten. Johan Eriksson sa också under rättegången att om Sollentuna polisen haft så stora problem då finns det någon annan som läcker. Allt kan liksom inte skyllas på Gisen menar han under sin slutplädering. Jag skulle vilja påstå att om det skulle vara så att polisen i flera år... Eller åtminstone under något års tid har haft problem med telefonavlyssningar. Så kan det inte vara För det första har ju inte haft telefonavlyssningsarbete under så lång tid. Visst, hon har avslöjats som en person som har gjort fel. Det erkänner hon ju. Men hon kan vanna mig inte förklara det som påstås av omfattning om de problem som har funnits i så fall för polisen i Sollentuna. Efter att misstankarna mot Gisen väcktes har attunda tingsrätt gjort om sina system. Till exempel är det nu betydligt färre anställda som kan komma åt tingsrättens system hemifrån. Anders Dereborg är lagman vid attunda tingsrätt. Det är begränsat till ett fåtal medarbetare. Och detta har vi gjort för att eh, arbeta fram helt ny, nya och säkrare regler och rutiner för den här användningen och för att hitta system för att öka eh, kontrollen. Anders Dereborg säger att man har gjort en genomlysning av till exempel rekrytering, säkerhet, handläggningsrutiner med mera. Man har också sett över IT-systemen och sett över vilka möjligheter det finns att styra och begränsa behörigheter till de här systemen. Och man ser nu också över möjligheten att göra säkerhetskontroller av nyanställda kommer att begäran om författningsändringar från Sveriges domstolars sida som ska kunna kontroll äh, äh, äh, kontroller, belastningsregister och misstankeregister vid anställning av annan personal än, än domare och notarier och äh, nämnde mäns. Vi har den möjligheten. För de kategorierna idag men inte för andra kategorier som har arbetar vid domstol. Men vi ser också vad vi kan göra för uppföljningar under provanställningen i säkerhetens seende. Och det här är ju såklart en historia som påverkat både attunda tingsrätt och i förlängningen kanske också förtroendet för hela rättsväsendet. Ja, som arbetsgivare och som företrädare för domstol så ser man ju naturligtvis oerhört allvarligt på den här domen mot den tidigare medarbetare och det är ju naturligtvis någonting som är väldigt förtroende skadligt för vår samhällsviktiga verksamhet och det är ju centralt i vår eh, verksamhet också att det inte går ut information från rättsväsendet till de som absolut inte ska ha dem du har lyssnat på ett extra avsnitt av Petri Krim om domen mot domstolshandläggaren som misstänks har läckt i kriminella. Och glöm inte att lyssna på vårt långa avsnitt från tidigare i veckan om etiska fallet i Eslöv. Jag heter Mariella Quintana Melin och jag heter Linus Lindahl. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.